Але з ким ідеш? Оце і всі твої вої. Підніму настань чорних людій, Воєводо. Слушно, князь, але затям народство легко підняти, ніж потім заспокоїти. Воєвода повчально підняв угору казівний палець і раптом лякливо озирнувся. Певно, пригадав пожежу Смерть баби красички і боярині велички. Їдьмо на торговище, там увесь люд київський, там і раду будемо держати казав Аскольд. Раду скривився Бусл і суворо наставив на нього своє кругле око. Народові затям потрібна не твоя балачка, а твій наказ. Що і як треба розумно робити? Бусл був чомусь сердитий. Може, через те, що знав, яким іноді буває народне віччя. Раз, двоєвода, ти це краще за мене знаєш. Тобі слово мовити до людей. Хай беруть мечі. Виженемо варягів із Києва. Воєвода згідливо кивнув головою, покликав до себе Соцького, наказав. «Біжи на княжий двір, бери свою дружину, старшу й молоду, і бояр київських клич будемо гнати варягів!» Гриді напружено прислухались до слів воєводи. «Очі у них ніби косують у бік, руки стримують нетерпеливих коней, а вуха ловлять кожне слово. На обличчях ані тіні зацікавлення» але в енергійних рухах їхніх рук, у розпрямлених плечах і притиснутих до кінських боків стременах, прагнення негайно кинутися в бойовище, аби скинути з Києва чужинські сіті. Спустились крутим узвозом на поділ, виїхали до торговища, стали з краю. Шумувало і вирувало велелюддя на березі ріки Почайни біля старого велесового капища. Вивищувались купи рум'яних, крутобоких горщиків, макітр, глечиків, мисок і полумисків. Над горами цих дзвінких посудин хазяйнує плечистий, смаглолиций муж із густою шапкою темного русового волосся. То старіше на гончарного кінця з роду відомого подільського гончаря без тужів. Поряд беруть початок нескінченні ряди бондарських виробів, білобоких кадубів, кадібок, бочоночків, бочок, діж, діжичок і ряж, поставців, кірців і ще якихось посудин, без яких не обійтися в домашньому господарстві. За ними ряди кожум'яцьких виробів. Ще далі ткацькі дива, білосніжні ляні полотна, смугасні верети, рядна. Кількома рядами стоять зіролови, піднявши на жердинах сріблисті хутра чорних лисиць, соболів, куниць, рисів, ведмедів, оленів – а вже стільки того борошна різного, меду, риби, яловичини, овець, кіз, корів, коней, скільки тих людей, сіти і возів, верстатів. Будь-що можна придбати на цьому торжищі. Навіть різні дива заморські у ядках сторонських купців продаються коралі, бархоти, брачини, оловири, тонкі сріблисті паволоки, пахноти й ласощі. Прибульців із княжої гори помітили відразу ж. «Князь, князь!» – зашелестіло довкола, ніби хвиля гойднулася од невидимого вітру. «Людії!» – виїхав уперед тисяцький бусл і підняв у гору Бунчук. Кияни спинялись, хто де був, здивовано прислухались до його слів. «Люди!» – розмахував Бунчуком воєвода, повертаючи коня в усі боки. «Князеве повозіння передаю». «Беріть мечі з списи, станемо супроти варягів-находників». «Еге, у нас не питали, коли їх сюди принаджували». «Давно по них плаче батечко, загостювались зайде». «Люді, – вела в догомінливого натовпу бузл князі йдуть у похід, накривичів, бо отпали от Києва, з варягами єднаються, варяги тут господарюють, виб'ють вас усіх і полонять». Іще киян ніхто не полонив, е, сказав, гукнув безтуж від цілої гори своїх горшків. Ондечки варяги сунуть, пролунав щось пронизливий голос над торговищем. Тікайте, Знов будуть рабувати. Не дамо, гукнув воєвода бусл і погрозливо замахав бунчуком. Гей, дружино, ставай до бою. Оскольз захоплено дивився на бусла. Ось де він розкрилюється, відважець, палкий, рішучий ось коли вихлюпує з його душі сила, яка здатна вести за собою людей. «Гей, дружино!» – підхопив іоскольд, воєвничий, оклич, бусла воєводи. Його ратники витягли мечі з лагалищ. В цей час крутим подільським узвозом сунула донизу вся бойова дружина. Чи зачула щось недобре, чи хтось сказав на небезпеку, чи просто хотіла знову поживитись за рахунок киян – Буй зупинився на віддалі, виставив перед себе меч. Так само зробили і його старійшини, а вої варяйські кинулись до торгових рядів. Мечами зривали в'язки пухнастих шкурок з гаків, запихали їх у шкіряні міхи і тягли до свого ватага. Купчини і звіролови враз дідняли лемент, виривали своє добро із рук грабіжників, виламили жердини які киї з огорож і добасили злодіїв. Їм на підмогу кинулись купчини сусідніх рядів. На торговищі враз щинилась небачена бійка. Добратися туди князевим дружинникам не було змоги. Тоді бусла воєвода з двома гридями під'їхав до буя і його старішин. Вони стояли незручно, широко розставивши ноги в червоних ромейських чоботях, спирались на списи, як на герлиги. На бусла воєводу ніхто й оком не повів. Віддай людям їхнє добро, пощо купчин наших грабуєш. Забери своїх злодіюх. Буй тільки повів плечем, на якому гиднулось Соболине Корзно, ніби відганяв набридлого гедця. Його старішини в броньованих сорочках і в ногавках щільніше зімкнулись у залізну шерегу, погрозливо ворухнулись їхні списи. Славні вої, не дамо грабувати київських купчин, повернувсь Бусл до своїх осторожників. Ті зіскочили з коней, підбігли до варягів, вирвали у них міхи і потягли до своїх яток. Буєві дружинники тільки роти пороз'являли. Якусь мить отетерило дивились, як щойно відібране у каян добро раптом вислиснуло з їхніх рук. Обличчя буя потемніло, глибокі очиці під важким надбрів'ям наливались важкістю. Повільно, ніби нехотя, він підняв руку, мов би давав знак усьому за умерти. Тої ж миті кілька його охоронців підбігли до бусла ззаду і з розгону вдарили йому в спину списами. Він тільки підстрибнув у стременах, наче хотів щось крикнути, але голос його заклекотав по лалечому в грудях, і єдине око вирячилось, та так і заскляніло. Кінь його вонув уперед і понісся вулицею. «Убили воєводу!» «Убили!» – крикнув хтось із Гридей. Оскольд рішуче обступив своєю дружиною варягів. «Беріть їх у мечі!» – різко гукнув до своїх дружинників і першим опустив меч на одного з тих, хто ще не встиг витягти свого списа із тіла бусла воєводи. Вся його дружина кинулась на бує. А на торговище кияни уже кіллям добивали грабіжників. Коли сонце сідало за обрій, востаннє оглянуло притишений і втомлений град на кручах Дніпра. Жодного варяга-грабіжника уже не було на київській землі. Полегшено зітхала у вечірній прохолоді торгова площа, розгромлені, розтрощені ларі та торгові лавки. Перетворились у руїни. Хтось підпалив їх, і вже високі язики полум'я шугали у прозоре боскове надвечір'я. Князеві дружинники, що подекуди лишались іще тут, стягували до вогнищ тіла забитих варягів. Священний вогонь Перуна возносив їхні жадібні, ненаситні душі у царство Пека, в його темні, залиті киплячою смолою підземелля. Потім взяли тіло бусла, поклали на білу попону і пішли до гірла либеді. У березі мовчки розпалили вогнище і поклали в нього, захололи тіло старого воєводи – аби Перун возніс його бентежну і грішну душу у Верай, де його судитимуть боги за вчинки на землі, добрі і злі. Славина йшла до Ярки. Ішла і думала про те, що деревлянська князівна, яка полюбила її сина, має бути доброю і мудрою, і що оскольд буде із неї нарешті щасливий, бо його болгариня після смерті сина Вишеслава немовоніміла, згасла в ній душа, скаламутився розум». Добре, що пішла назад у Болгарію. А ще думала Славина, Ярина має принести щастя і всій землі Полянській. Вона примирить лупого коні скиню з київськими князями. Велике князівство мирно з'єднається під рукою єдиного володаря київського столу. Бо ж ніскиня старий уже, а нащадки його, мовлять, недолугі. Добрий посаг у князів неяркий. Через те й казуть ніскиня – не хоче поступити з Києву. Він знає, що коли Ярина дістанеться Оскольду, то хоч не хоча деревляни стануть союзниками поляни Києва. Коли ж віддати ярку Старому Ізяславу в Полоцк, то Київ буде оточений з трьох сторін його суперниками – полочанами, смольнянами і деревлянами. Тоді Києву нелегко буде зірвати своєї шиї їхній зашморг. О, сину, на твою голову все життя важить, як не хозарський меч, то мечі сусідніх слов'янських володарів. У славини аж кінчики пальців холонуть, ваще гупає серце, вона спиняється, озирає довкілля. Забачила зубчасті бежі стольного деревлянського града і скоростеня. За спиною лишились темні прохолодні пущі деревлянської землі, тихоплинні зелені ріки». Поприп'яті вона лодією піднялась до річки Уж, на якій стоїть іскоростень. Веслярі, оболонські рибарі-брати Держко, Смілян, Микола і сила Олельковичі доправили її майже до стіл Стольного Града. Добрі веслярі у неї. Дужаки такі, що не те, що лодію, а й цілий корабель перенесуть на плечах. Світлочубі, синьоки, рудовусі і мочезній. Кращих помічників у такій сольбі годі шукати». Зараз вони відпочивають, доки Славина не повернеться, а вона поспішає, хвилюється, що аж терпне тіло, що як не побачить Ярини, її може не бути в граді, а що як вона передумала і відступилась від слова, яке дала Оскольду. Скільки тих думок плутається в її голові? Славина не може їм дати ради, тільки душу гнобить ними. А коли душа пригноблена, людина не здатна діяти рішуче. Славина зійшла на обочину дороги, сіла на м'яку теплу траву, роззирнулась. Ген ген справа на зеленому килимі лугу біліють три берези. Схилились над землею, шепочуться про щось з вітром. Хмарки над ними пливуть золотисті і соколи шугають у високості. Полудень. Повз неї тягнуться вози до іскоростинських воріт, що он видніється звідси із двома вежицями по сторонах. На широкому лузі, який перетинає ця торована дорога, пасуться табуни коней, стада корів отари, овець. Багаті угіддя, сита худобина в деревлянського князя. У несходимих пущах стада вепрів, табуни єлені і турів, повно усякого звіра хутряного, бобрових гонів. На осонцених галявинах борті. Багато й спокійно живуть деревляни за спинами полянськими. Зі степом не воюй. Не знають, що таке хозарський меч. Ніскиня жадає сісти на київських горах. А чи знаєш, що коли б те сталося, він змушений буде покласти на свої плечі великий і тяжкий обов'язок боронити не тільки себе, а й сусідів, що підпирають поляни з заходу і півночі? Далебі Ніскиня не знає цього, а коли знав би, то нервався б отак на київський стіл, не штурхав би потай ножем у спину Києвичам. Давно вже ні з ким не воює, ситіє в достатку та зазрісним оком зиркає на Ірпінь, на Київ.